Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja Téridő A Kossuth Rádió tudományos műsora Magyarországon az orvosok becslése szerint mintegy 500 ezer ember szenved alvás függő légzés szavarban. Ám csak 50 ezret kezelnek közülük. Az alvás zavar egyik leggyakoribb formáját ma már könnyen lehet diagnosztizálni. Sőt, egy új szabályozás szerint a jogosítvány is függhet a negatív lelettől. Jó napot kívánok, virághalmi vagyok. Az alvási apnoéban szenvedők kétszer-háromszor nagyobb eséllyel okoznak balesetet, mint mások. Mai adásunkban egyebek közt erről is szó lesz. Tartsanak velünk! képest, hogy nagyon gyakori az alvás, ébrelép, rendellenesség, így mondják. Ahhoz képest nincs benne a köztudatban az, hogy esetleg el kell menni mondjuk egy szűrésre, vagy esetleg hol vannak ennek a központjai, csak amikor már nagyon nagy baj van, akkor tudhatunk róla valamit. Azért fejlődtünk, tehát egy tíz évvel, 15 évvel ezelőttihez képest, áziorvosok már odafigyelgetnek, a páciensek saját maguk, tehát akik jártak nálunk, az ő ismerettségi körükben, kutótüzsként terjed, hogyha valakit eredményesen kezelünk, hogy a látványos, Eddig mindig elaludt, meg semmire se volt használhat, most meg kipihent fit, stb., ennek azért híre megy. Interneten érdeklődgetnek az emberek, és már kevésbé kell magyarázni, hogy létezik ilyen, Ugye a szervezetségi szint az egy külön kérdés. Ezt mondja a dr. Bernát István, aki annak idején nem is az zavarok gyógyításával kezdte pályafutását. 11 évig dolgozott neurológusként a szemölve szorvostudományi egyetem osztályán, ahol orvos és fizikus kollégáival azt is vizsgálták, hogyan lehet elkülöníteni egymástól a sztrók után az életképes és életképtelen agyi területeket későbbi kutatásai során jött rá arra, hogy a stroke hátterében nagyon gyakran áll valamilyen alvászavar. Tíz éve már csak ezzel a területtel foglalkozik. Ma már, mint mondja, jó irányba halad a kor hazai szűrése és gyógyítása is. A saját bőrünkön is észleljük a változást, hiszen másodállásban végeztük az alvásdiagnosztikát az ideggyógyászati tevékenység mellett, és 2006 óta most már önállóan a részleg csak az alvásdiagnosztikával foglalkozik. Teheti mindezt azért, mert nagyon nagy műszaki fejlesztés történt, nagyon erős géppark áll a rendelkezésünkre, akreditált, validált eszközökkel, nemzetközi szint, megfelelően működő laborban dolgozhatunk, komoly eszközparkkal, illetve szakmányleg is nagy előrepés történt, ugyanis önálló szakvizsgával, önálló szakképesítéssel rendelkezik most már az alvásmedicina, tehát szomnológus vagy alvásszakértő bizonyítványal rendelkeznek. Most már körülbelül van 20 az országban, akik rendelkeznek ilyen végzettséggel. Azt is? De hát olyan helyen is dolgoznak, ahol ugye ezt igénybe vehetik. Igazából a centrumok száma az eléggé korlátozott, tehát a mi saját centrumunk az egy gigacentrum, mert ha nagyon túlzok, akkor azt mondom, hogy egyedül látja el az országos feladatot. Nyilván létezik Pécsi, Szegedi, Debreceni egységünk, léteznek cégeknek is alváslaborjai, de valódi akkreditált, validált és rendelkezik kollégákat alkalmazó laborok száma az korlátozott. Csak arányaiban mondom, az i. Németországban magállaborokat leszámított, több mint 300 alvás labor működik. Tehát azért Magyarország is egy 20 darabot azért megfelelően elviselne. Illetve látszik az egyéb számokon is, hogy nyugati vagy amerikai csúcs laborokban mondjuk heti 4-5 pácienssel foglalkoznak műszeres vizsgálattal, mi pedig ugye egy éjszakában csinálunk minimum 40 műszeres vizsgálatot. Nálunk összes naponta átlagban száz ember megfordul a laborban. Tehát nálunk van egy félelmetes centralizálás, ami egyrészt megjelenik tudástöbletben, tapasztalat töbletben, másrészt pedig úgy jelzi, hogy a dolgok nem úgy mennek, ahogy kellene, mert nyilván, hogyha azért lenne 20 centrum, akkor a mi számaink se úgy alakulnának, ahogy. Ha csak a leggyakoribb problémát az alvási, légzés zavart és azon belül is ugye rengeteg típus létezik, de mink az oxigén hiányal együttjáró alfajt veszem. Ha itt 10 millió lakossal számolunk, akkor minimum 500 ezer embert kellene kezelnünk. Ehhez képest mi a magunk részéről kb. 50 ezeret gondozunk és kezelünk. Na most a mi részünk, ez az 50 ezer, ez egy nagy szám, de nyilván az 500 ezerhez képest ugye, ez egy elenyésző szám. De nem volt mindig így? Volt, amikor ennyi sem miért? Nehezen indult, a dolog el kellett fogadtatni közvéleménnyel, szakmai közvéleménnyel, minisztériummal. Ezt akkor kollégámnak, dr. Szakács Zoltának az utánjárásnak és a munkájának köszönhetjük, illetve Köves Péter főorvos úrnak köszönhetjük, aki a szakmai-szellemi támogatást adta, de egy évtizedes kemény munka volt a részükről, hogy legalizálják és elfogadtassák az alváslabort, mint olyant. Most már önmagában az emberek ráébrednek ennek a fontosságára a és gyakorlatilag ez az igény már eltart minket, hogy így mondjam. Vagy talán még nagyobb is, mert számokból látszik, hogy jönnének az emberek. Csak... Igen, ugye a akkor belebotlanak a szűk keresztmetszetbe a hosszú előjegyzési időpontokba, amik ugye szintén lehangoló, mert nyilván, ha egyik oldalon egy előadást tartok, és azt mondom, hogy a szellemi frissesség és a keringési rendszer épségének a megtartásáért szűrjünk, kezeljünk, ezek után felbátorodva eljönnek, és beleszaladnak egy több hónapos várakozás akkor ugye az ember úgy ézőként, talán nem is annyira fontos ez a dolog. De azért itt is pont emiatt bőlt ilyen szörnyű nagyjá a, a gépparkunk, ami hát mondhatjuk, hogy Európa vagy Közép-Európa legnagyobb alváslaborában dolgozunk. Tehát mondjuk azért ez úgy segít-segít, tehát még mindig belátható időn belül tartjuk azért úgy érezzük az átfutási időt az előedésekben. Pláne, hogyha már valaki bekerült a rendszerbe, és a szűrővizsgálat eltérés mutatott, akkor a további vizsgálatok már egy -két héten belül előjegyzésre kerülhetnek. Inkább mindig az első lépés nehéz, tehát bekerülni, és az első szűrővizsgálaton túlesni. Tehát ott, ott a legszűkebb a keresztmetszetünk. Hát pedig most egyre több beteg lesz, mert új törvény van, ami bizonyos embereket kötelez arra, hogy egy ilyen szűrővizsgálaton részt Mi ez? Mert ebben nagyon sok félreértés van. Igen, ugye ez is több lábon áll. Ugye most a jogosítványok kapcsolatos új rendelet már hivatalos formában is rávilágít arra, hogy azért ez a tevékenység fontos. Ugye itt az Európai Unió, hozott egy döntést, hogy legyen egységes az elbírálás, tehát az európai tagállamokban a jogosítványok kapcsolatos alvásdiagnosztika az történjen meg, és legyen homogén a szemlélet, hogy kit tekintünk olyan páciensnek, akivel foglalkozni kell, és ki a, melyik az az eset, amelyik még ugye normálnak tekinthető. Ugye itt nyilvánvalóan számszerűsíteni kell, ugye a a magunk részéről az óránként előforduló léguti elzáródásoknak az indexét, úgynevezett Akna-Hipokna-indexet vesszük alapul és hogyha ez az érték 15 fölé keveredik óránként, akkor áll elő az a helyzet, hogy a páciens jogosítványa csak akkor tartható meg, hogyha eredményes kezeléssel ezt a számot csökkentjük. Most az unió részhez egy normál volt, hogy akkor legyen egységes ez a szemlélet, csak hogy ők azzal számoltak, hogy az alapellátásban az esetek már felderítésre kerültek, tehát minden ország megfelelően gondozza saját apmai és betegeit, tehát csak a számokat el egységesíteni. A... gyakorlatilag mi még a felderítésnél tart igen, tehát azért nálunk ez az 50 ezer kezelt, a potenciális 500 000-hez helyzetben vagyunk. Ráadásul ugye nagy a bizonytalanság, hogy a gyakorlatban hogy zajlik ez a dolog. A magunk részéről az alváslabor az próbált egy nagyon egyszerű kérdőivel segíteni a háziorvosokon, üzemorvosokon, amelyekbe objektív adatokat szőtünk bele, mert természetesen, ugye, ha valakinek az állásához kell a jogosítvány és szubjektív kérdéseket kap, akkor a másik nap már mindenki tudja, hogy mit kell bekarikázni ahhoz, hogy hogy ne vizsgálatra menni. Tehát olyan kérdővet állítottunk össze, ami az életkora, testsúlyra, megelőzően elszenvedett balesetre, gyógyszeresen dokumentáltan kezelt vérnyomásra vonatkozik, tehát jól visszakereshetők. Illetve hát a háziorvos üzemorvos ettől a kérdőtől függetlenül is megfogalmazhat a gyanút, és abban a pillanatban, amikor saját maga részéről vagy a kérdőv részéről gyanút fogalmaz meg, akkor kell tovább az alvás centrumba, szűrővizsgálatra, ahol viszont már Objektív, egyszerűen kivitelezhető egyésszakás karórás ambuláns vizsgálattal választathatunk erre a kérdésre, és aki fönnakad a szűrőn, nyilván azt kell továbbvinni az alváslaborba, és eljutatni addig az állapotig, hogy kompenzált legyen az állapota. Most a probléma ugye abból adódik, hogy... Hogy ez nem egyik napról a másikra történik, igen. mint egy mondjuk egy eddig hagyományos szemvizsgálat, vagy egy egyszerű vizsgálata jogosítvány. Tehát az időfaktorral lesz a probléma, de úgy finoman kellene ö, érzékeltetni az emberekkel hogy új jogszabály miatt, legalább olyan esetben, hogyha látja, hogy közeledik a jogosítvány egészségügyi résznek lejárata, tehát ez hosszabbítást igényel, akkor ne napján, hanem kell egy három-négy hónappal a lejárat előtt keresse fel a házi orvosát, mert mondjuk egy kivizsgálás és adott esetben a szükséges a kezelés azért ebbe az idő intervallumban belefér. Tehát a másik szempont ugye, ami ingoványos talaj, a megfogalmazás, ahol ugye az álmosság kérdése. Ami ugye nem egy feltétlenül objektív kategória, és természetesen számtalan esetben találkozunk majd olyan páciensekkel, akiknek súlyos az állapotuk kezelni kell, de mondjuk életükben nem voltak még álmosak. Én jobbnak nap tartanám, hogyha az objektíven megfogható, mérhető adatok oldaláról közelítenék meg a pácienseket. Például ugye mi oxigénszintet mérünk a szülővizsgálatban, és ha én azt mondom, hogy valakinek tartós súlyos oxigénhiányos állapota van az éjszakában, anélkül, hogy eddig tudott volna róla, az a számunkra egy potenciális többlet kockázatot jelent, illetve hát nem akarok riogatni, de azért szakemberként rengeteg olyan állapotot fel tudnék sorolni, ahol teljesen normál eredmények és szint mellett is jó tudom, hogy a páciens veszélyeztető, mert fokozott alváskésztetése léphet föl. De ha el akarunk indulni, akkor kell egy objektív sarokpont. Az objektív sarokpont az, hogy szűrjük az alvási apnait, nevezzük ki az oxigéhiányt, ez jól mérhető, és az ezzel kapcsolatos EU szagványban megjelenő érték, hogy a 15 esemény per óra fölött pedig rendezzük a páciens állapotát. Itt ugye a félreértésre ad az alkalmat, hogy nem jogosítványt elvenni akar a rendszer, hanem megerősíteni a pácienst, hogy biztonsággal vezethessen, tehát hogy úgy rendezni az ő állapotát, hogy kapjon egy objektív kezelést, ami megszünteti ezt a kockázatot, és amellett vezessen. Hát itt nem kell attól félni, hogyha őt kezelik, akkor elveszik a jogosítványát, vagy hogy a munkaadója azt fogja mondani, hogy alvás problémával kezelnek, maszkal arszol, akkor elbocsátunk. Nem, hát pont ez lenne a cél. Kicsit hasonló, mint ha azt mondaná, hogy szemüveggel vezethet. Léteznek ahall problémák a rendszerben. Ugye az egyik az időfaktor, tehát ugye azért ennek az egész körnek a kivizsgálása és rendezése, ez két-három hónapot minimum igénybe vesz. A másik pedig az anyagi rész, hogy a TB támogatással együtt is igen drága egy alapkészülék esetében is minimum 100 ezer forintos önrészt vállal fel a páciens, hogyha maszkkal, készülékkel, túlnyomással kell. Kezelnünk. Ráadásul a TB támogatásnak is szigorú szabványai, megadott szabványai szerint járunk el, és a TB támogatásban lefektetett számadatok köszönő viszonyban sincsenek az európai mostani követelményekkel. Tehát például az Unió szerint 15 elzáródás és éjsemény per óra az, az a küszöb, ami fölött már a jogosítványt csak kezelés mellett szabad hosszabbítani. Ugyanebben az esetben jelenleg a TB számunkra azt mondja, hogy ő csak minces esemény per óra fölött ad támogatást a páciens számára. Tehát hosszú távon ezt is majd újra kell gondolni, harmonizálni kell, stb. A páciens szembekül a dilemmával. Ugye elveszítem a jogosítványomat, nem tudok dolgozni. Hát viszont nincsen 100.000 forint a mobilizálásra arra, hogy objektíven kezelhessenek. Tehát ugye ez egy, ezeket mind, mind a gyakorlatban meg kell tekinteni, harmonizálni kell. Lehet, hogy újra kellene gondolni a TB támogatás mértékét, lehet, hogy újra kellene gondolni a TB tá szükséges paramétereknek az értéket, hogy legalább az harmonizáljon akkor az EU-s értékekkel. Ugyanis ez már nagyon régóta, tehát akár, kicsi, akár nagy Kanadától tűzföldig kamionos vállalkozó vagy a Budapesten ételt kihordó furgonok, mindegy, hogy honnan nézzük, az évi közlekedési káreset vagy baleset tortájából az alvás ébrelét zavarok okozta a torta szelet az mindig kb. 30%. Tehát hogyha az alvás ébredtény zavarokat objektíven kezelnénk, akkor kb. egy 30%-os káresemény csökkenéssel számolhatnánk, ami például, ha fordítunk egyet a lókon, például a biztosítók szempontjából lehet, hogy nem is elhanyagolandó. Tehát lehet, hogy ebbe az egész folyamatban, ahol ugye a páciensek és az egészségügy és a TB a szereplő, lehet, hogy ez csak megérkezik majd a biztosító egyfajta jogos igényel például egy-egy konkrét, mondjuk egy 800-900 millió forintos kártételű baleset kapcsán utána veti magát, hogy fennállt-e ilyen probléma vagy nem, és ha igen, akkor majd megkeresi, hogy a munkáját nem megfelelően végző alváslaborra, vagy az alváslaborba a páciensben nem küldő háziorvosra, üzemorvosra, vagy a házorvos üzemorvosnak nem megfelelő adatot szolgáltató páciensre terhelje át ezt a kártételt, és akkor egy-egy ilyen precedens után, pillanatok alatt megértjük, hogy mi ennek a dolognak a lényege. Néhány éve még ártalános vélemény volt, hogy az SN is, az a sajátos nevelési igényű gyermekek állapotán semmit nem javít a lovas terápia. Az csak arra jó, hogy a gyerek néhány órára, amíg az oktatás tart, jól érezze magát. Ma már tanulmányok és a tapasztalat is azt mutatja, hogy ez bizony nagy tévedés volt. Sok autista tanulásban akadályozott értelmi vagy mozgássérült gyerek köszönheti állapotának javulását a lovas terápiának. 97-ben meghívtunk Angliából négy nagyon ismert szakembert, és ők tartották az első oktatást, és így szépen lassan kialakult egy oktatási rendszer durván, 5 év alatt, és közben mindig a világ legjobb és legismertebb szakembereit hívtuk meg, Németországból, Hollandiából, Olaszországból, Amerikából, Ausztráliából. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke beszél a magyarországi kezdetekről. Kialakítottuk a saját oktatási rendszerünket, és akkor akkreditáltuk, tattuk először az oktatási rendszert, ez... Az elmúlt 12 évben természetesen tovább finomodott, nem beszélve arról, hogy törvényes előírások is állandóan változnak. De lényeg az, hogy körülbelül 12 éve van egy akreditált oktatási rendszerünk, és ennek alapján képezzük ki a magyarországi szakembereket. És azt pontosan tudom mondani, hogy Magyarországon egy szemét leszámítva mindenki, aki... Novas terápiával foglalkozik, az a nálunk tanult és nálunk vizsgázott. Közöttük Bozori Gabriella, aki az első közt végzett, és amellett, hogy vezeti a Fóti Terápiás Központot két évtizedes tapasztalatával, ma már oktatja is a jövő szakembereit. A lovas terápia az együttő fogalom. Ide tartozik minden olyan tevékenység, amit a lóval, ló körül, vagy a ló segítségével végzünk. Tulajdonképpen a képességfejlődés vagy a rehabilitáció érdekében három területét tudjuk elkülöníteni. Az egyik ez a hipoterápia, ahova a mozgássérült és gyógytornász alapzettségűek a terapeuták. A terápiának ebben az ágában a ló mozgása által közvetített mozgásimpulzusokat használjuk fel, hogy ez mit jelent. Hát érdekes, amikor megvizsgálták a lovaknak és az embernek a mozgását, analizálták és összehasonlították, arra jutottak, hogy bár a lónak négy lába van az embernek meg csak kettő, mégis nagyon hasonlóak azok a mozgásimpulzusok, amik megfigyelhetőek. És azt állapították meg, hogy a ló hátán ülő lovasra a lépés. Köszönöm, szépen természetesen épp mozgású ló, az alapvetően háromféle ilyen mozgási impulzust visz át a lovasnak a medencére. Van egy előre-hátra irányuló, egy föl lefele mozgás, illetve van egy rotáció, hogyha ezt nagyon egyszerűen akarjuk összefoglalni. És tulajdonképpen ugyanezek figyelhetők meg az emberi járásnál is. És itt az a lényeg, hogy a ló mozgásának a, ezek a bizonyos impulzusai a lovas medencéjén gerincoszlopán keresztül ugye az idegrendszer stimulálják és abban segítik az idegrendszert, hogy ott egy normál járáshoz hasonló mozgáskép alakuljon ki, és mivel ugye az idegrendszer irányítja a mozgásainkat, tehát itt ez az a pont, ahol tudunk elérni egyrészt fejlődést, a másik pedig ugye lóhátán ülve folyamatosan az állandóan változó egyensúlyi helyzethez kell a lovasnak alkalmazkodni, ahhoz, hogy meg tudjon ülni a lovon, tehát az egyensúlyt, a mozgáskoordinációt nagyon-nagyon jól lehet fejleszteni, és hát nem elhanyagolható azok a pszichés Hatások, ami egy lóhátán való üléskor, vagy egy lóval való együttműködésben még pluszként jelentkezik. A második terület a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna így úgy pedagógusok a lovas terapeuták. Akik járnak hozzánk tanulásban akadályozott gyerekek, értelmileg akadályozottak, autizmussal élők, érzékszervi fogyatékosok, tehát akár látás vagy hallás sérültek. Aztán vannak beszédproblémás gyerekek, részképesség, zavaros gyerekek, illetve hiperaktív magatartás problémás gyermekek fejlesztésével is foglalkozunk. Ahogy felsoroltam ezt a sok problémát, ebből is látszik, hogy ez egy nagyon komplex ág és egy komplex terület. Itt mi alapvetően négy nagy vonulatra helyeznénk a hangsúlyt a fejlesztésben. Az egyik a kognitív funkciók, tehát a tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése, amit a lóhátán végzett különböző feladatok, játékok során tudunk elérni. Aztán nagyon fontos a mozgás és az egyensúly, hiszen a lovaglás az ugye már önmagában egy mozgásos tevékenység. A beszédfejlesztés és a kommunikáció fejlesztése egy kiemelt szerepű, hiszen ahhoz, hogy lovagolni tudjanak, is gyerekek fontos, hogy kommunikáljon a terapeutával, a segítővel, a lóval, fejlődik a beszédértésük, bővül a szókincsük, és hát nem utolsó sorban én azt látom, hogy a beszédkésztetése nagyon sokat fejlődik a gyerekeknek, hiszen nagyon szeretnének valamit közölni a lóval, nagyon sokszor elmesélik neki, hogy mi történt aznap velük a bánatukat, az örömüket, tehát a kommunikációfejlesztésben egy fontos terület, és hát én utolsóként marad, de nyilván nem. nem utolsó a fontosság szerint a magatartásnak és a viselkedésnek a szabályozása, hiszen ahhoz, hogy egy lóval tudjunk foglalkozni, ahhoz képesnek kell lenni arra, hogy saját magunkat kontrolláljuk, bizonyos szabályokat betartsunk, kövessünk, és hát a gyerekeknek ez egy nagyon-nagyon jó környezet arra, hogy próbálják ők is ezeket a szabályokat betartani, hogy megtanuljanak együttműködni a társakkal, a lóval, a terapeutával, és bizony sok magatartás problémás gyereknek ez egy komoly kihívás De ami a fontos, az, viszont egy nagyon komoly motiváció is, tehát nagyon szívesen vesznek részt ezekben a tevékenységekben. És akkor a lovasterápiának a harmadik legfiatalabb ága ez a pszichológiai lovasterápia. itt pszichológusok a lovasterapeuták. Hát uh, itt is vannak gyerekek is, de igazából, mivel a pszichés problémák egy része már kamaszkorban, vagy serdülőkorban, fiatal felnőtt jelentkezik, itt egy picit kitolódnak a, a, az életkori határok is. Itt foglalkoznak magatartás problémák, súlyosabb, magatartás-problémákkal, hangulat-zavarokkal, szorongásos problémákkal, akkor Étkezéssel kapcsolatos problémákat, de akár bántalmazott emberekkel is, tehát nagyon széles az a, az a kör, amit fel tud ölelni ez a pszichológiai lovas terápia. A pszichológusok ebben a munkában a lovat, illetve ezt a lovas terápiát használják arra, hogy magát a problémát feltárják, de használják ezt a tevékenységet terápiás célzattal is, hogy kimondottan a lóval, a lovas helyzetekben olyan feladatokat kell megoldani a páciensnek, ami egy picit segít abban, ugye, mindennapjaiban is. Már tudjon hozni bizonyos döntéseket. És hát ugye mindegyik terápiás ágban egyszer a terápiás folyamat befejeződik. Mi azért azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek nem nagyon szeretnék ezt befejezni, tehát ők, ők így tovább szeretnének járni, és ezért a Magyar Lovas Szövetség Alapítvány is nagyon támogatja azt a területet, amit úgy hívunk, hogy a fogyatékos személyek szabadidős lovaglása és lovasportja, ahol speciálisan képzett lovasedzők, lovasoktatók foglalkoznak már a résztvevőkkel. és itt már az Azért nem is azt mondom, hogy páciens, mert itt már nem terápiás célok vannak, hanem kimondottan a lovaglási képességeknek a fejlesztése a cél, de azért ezt egy picit ilyen sajátos, speciális úton, módon és egy picit ilyen védettebb körülmények között történik. Egyre több korképről derül ki, hogy a lovag segítségével végzett gyógyító tevékenység eredményes, fő vagy kiegészítő terápia lehet. Ennek megfelelően sokat fejlődött a lovas terápia, de még mindig nem eleget. Ha mindent beleveszünk, akkor valószínűleg egy pár száz ezer gyerek van, akinek ez nagyon jó tenne. Körülbelül 30 helyen van ma Magyarországon lovasterápia, de a legtöbben csak mellékállásban foglalkoznak vele, mert ugye kevés helyen van olyan lehetőség, mint nálunk, hogy egy terapeuta megengedheti magának azt. Hogy reggeltől estig terápiával foglalkozzon. Evel nem lehet nagyon sokat keresni, a szülők nem nagyon tudják fizetni, úgyhogy teljesen egyértelműen a terapeuták valahol itt-ott állásban vannak, és aztán délután este fele foglalkoznak terápiával. Ezért is nagyon jó lenne, hogyha az befogadná ezt a szakmát, hogy végre ha nem is túl jól, de meg lehessen élni abból, hogy valaki lovas terápiával foglalkozik. Évente egy 15 milliárd forintba kerülne az egészségkasszának a lovas terápia támogatása, de egyelőre nem úgy fest, hogy siker koronázná az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket. A gyógyítás költségeit egyelőre a Nemzetközi Gyermekmentőszolgálat, terápiás központok, alapítványok, iskolák és persze a szülők fizetik. A téridő ezzel véget ért. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Kollégáim Rubin Gabriella gyártásvezető, valamint német László hangmester nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Virág Halmi Sarolta. Adásunkat 23 óra 36 perctől megismételjük itt a Kossuth Rádióban.